călăuzească pe credinciosul său slujitor, preotul Niculiță, să le întocmească. Aceste meditații, fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute de maniera celui de astăzi, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi, C024, se va începe cu prilejul versetului 14 de la întâia epistolă al lui Pavel către Corinteni, capitolul 3, care va fi citit în dată, urmat de meditația însoțitoare. Mai înainte de aceasta însă, vreau să vă spun felul în care a fost chemat primul misionar să plece ca misionar în lucrarea Domnului. Raymond Lull, acesta este numele primului pionier în lucrarea musulmanilor, Istorisea felul cum și-a primit chemarea. El ducea o viață mulțumită, complăcându-se în lux. Într-o zi, când era singur, i s-a părut că îl vede pe Domnul Iisus, înaintând spre el împovărat cu crucea sa și că i-ar fi spus, poartă tu în locul meu. El a refuzat și a respins-o. Dar Domnul Hristos l-a regăsit altă dată, când era în liniștea unei catedrale mărețe, unde i-a făcut aceeași propunere. Raymond și de data aceasta a refuzat-o. Domnul Hristos nu l-a părăsit, ci a revenit. De data aceasta însă istorisește misionarul, el și-a luat crucea și fără să-mi spună un cuvânt, mi-a pus-o în mâini. Ce altceva puteam să mai fac decât să o iau și să o port? Și așa a făcut, dar acest lucru a dus în final la omorârea lui cu pietre. Să-ți porți crucea în fiecare zi! Oare ce voia să spune Domnul Isus Hristos prin crucea sa? Desigur, nu poate fi vorba de o infirmitate fizică sau o slăbiciune de caracter, o nenorocire, greutăți sau boli. Nu, pentru că aceste lucruri sunt inevitabile și ele sunt partea fiecărui om că este creștin sau nu. Faptul că Domnul pune înaintea cuvintelor îl sare un dacă... Cum se arată la Luca, capitolul 9, versetul 23, se subînțelege că e vorba de un act de bunăvoie? Crucea reprezintă rușinea, suferința, moartea, ea este simbolul disprețului lui în lume. Noi trebuie să alegem dacă vrem sau nu să ne purtăm crucea. Când primim împrejurările potrivnice existenței noastre ca unelte care fac să moară egoismul nostru, atunci ne purtăm crucea. Suferințele, restricțiile și încercările la care suntem supuși ne vor duce la poziția discipolului crucificat împreună cu Hristos. Dacă nu suntem gata să ne purtăm crucea fără încetare, nu putem fi ucenicii Lui. Crucea este semnul răstignirii, al morții, nu-i așa? Ei bine, ați purta crucea în fiecare zi înseamnă ca în fiecare zi să dai la moarte tot ceea ce vine din tine. Practic, să nu mai gândești în felul în care gândeai înainte, nu mai gândești nici după modelul lumii în care trăiești, nu gândești nici chiar după modelul partidei religioase în care te afli, ci ați purta crucea înseamnă a renunța la toate aceste sisteme de gândiri și moduri de viață pentru a trăi strict așa cum îți arată cuvântul lui Dumnezeu cel scris. Iar lucrul acesta îl faci în mod absolut benevol, conștient de toate consecințele pe care le ai de îndurat în condiția în care vrei să trăiești ca mântuitorul tău. Mântuitorul tău a fost urât de lume, urât chiar și de cei din partida în care a venit, partida fariseilor și a iudeilor, și dacă a vrut să trăiască în ascultare desăvârșită față de Tatăl, a avut de dus tot felul de suferințe, nu uitați însă, el arată mereu și mereu și mereu pe parcursul celor patru evanghelii că a făcut lucrul acesta dintr-o alegere absolut desăvârșit, liberă din partea lui. Înțelegem deci foarte bine că ați purta crucea nu înseamnă în înțelesul noului testament a avea un obiect atârnat la gât. Poți să porți dacă dorești așa ceva, dar asta nu are nimic comun cu înțelesul pe care îl dă cuvântul lui Dumnezeu cu privire la purtarea crucii. Ați purta crucea, trebuie în primul rând să alegi în mod conștient să fii urmaș al Domnului Isus Hristos, iar ca să fii urmaș al Domnului Isus Hristos, trebuie să mergi pe calea pe care a mers el. El s-a născut de la Duhul Sfânt care a umbrit pe Preacurata Fecioară Maria, așa s-a născut El în lumea aceasta ca om și tot așa trebuie și tu să calci pe urmele Lui să fii născut din Duhul Sfânt o ființă nouă, o ființă din firea Lui Dumnezeu. Și după ce ai făcut actul acesta prin pocăință și prin credință, după aceea tot în mod conștient și absolut deliberat mergi pe urmele lui prin puterea Duhului Sfânt în fiecare zi împlinind voia lui așa cum este descoperită în cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda tuturor greutăților, încercărilor, ispitelor și presiunilor pe care le vei primi din firea ta veche, din familia ta, din partida religioasă, din partea lumii și de oriunde ar fi, din partea tuturor acelora care nu se supun cuvântului scris al lui Dumnezeu. Iată deci ce înseamnă a fi credincios și ce înseamnă a-ți purta crucea. Haideți acum să facem un fel de rezumat al celor spuse. A fi creștin înseamnă a fi urmaș al lui Hristos. Urmaș al lui Hristos înseamnă a călca pe urmele lui. Și Hristos a venit în lumea aceasta prin nașterea de la Duhul Sfânt care a umbrit pe Preacurata Fecioară Maria iar tu, dacă vrei să fii urmaș al Lui, trebuie să intri ca urmaș al Lui pe exact aceeași poartă, prin nașterea de la Duhul Sfânt, prin credință și pocăință. Și prin nașterea aceasta de la Duhul Sfânt, de la Duhul lui Dumnezeu, moștenești firea lui Dumnezeu, apoi ești găzduit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care va intra în tine și va fi cu tine pururea, și prin puterea Duhului Sfânt apoi vei suferi toate încercările și bagiocurile care îți vin din partea tuturor celorlalți din jurul tău, începând poate chiar cu cei din familia ta, cei din biserica la care mergi, poate cei de la serviciu și de oriunde, din partea tuturor acelora care nu sunt de acord cu voia lui Dumnezeu scrisă în Sfânta Scriptură. Deci ai intrat. Pe poarta nașterii din nou ca și Cristos, și apoi la fel ca și Cristos, asculți în totul și absolut de voia lui Dumnezeu, așa cum îți este descoperită în Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu le tăceresc! Mulțumim că ne-ai dat pe Domnul Isus Cristos, care ne-a deschis acest drum. Îți mulțumim că ai făcut posibil, ca prin jertfa care a adus-o el la Golgota, să avem și noi acum posibilitatea să fim născuți din nou din tine, Sfinte Tată, să avem firea ta dumnezeiască, după aceea nu ne-ai lăsat așa fără ajutor, ne-ai dat... Duhul Sfânt care să vină în noi și să împlinească această lucrare a ta dumnezeiască în fiecare zi, în măsura în care noi ne purtăm crucea, adică în măsura în care noi ne lepădăm de noi înșine, ca să facem ceea ce ne ceri tu în cuvântul tău. Mulțumim că ne-ai chemat la acea lucrare înaltă, o împlinești tu, tot ce ne rămâne este ca aceia care nu s-au născut din nou prin Duhul Sfânt, prin credință și pocăință, să facă lucrul acesta acum, iar noi cei care prin mila ta am fost chemați deja și suntem născuți din nou să învățăm să ne purtăm crucea în fiecare zi, adică în fiecare zi să căutăm să aflăm voia ta și pe aceea să o facem indiferent ce ne aduce purtarea crucii, chiar dacă, la fel ca acest misionar, sfârșim a fi omorâți cu pietre. Dorim să ne binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu înțelegerea mai deplină a lucrării tale și să o împlinim, Doamne Tată, din dragoste pentru tine, pentru slavata ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Așa lui da, Haideți acum, apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, să dăm citire versetului 14 de la 1 Corinteni, capitolul 3, unde Apostolul Pavel ne înștiințează următoarele. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. În vederea înțelegerii mai depline a acestui verset, haideți să începem să citim de la versetul 10. Așadar, 1 Corinteni 3, versetele 10, 11, 12, 13 și 14 sună astfel. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept,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 Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Și acum versetul nostru de zi, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Este deci vorba despre o lucrare care rămâne. Adevăratul lucrător împreună cu Dumnezeu nu lucrează decât la ceea ce rămâne. El ocolește cu grijă tot ceea ce poartă pecetea acestui veac care trece. Și cum dragostea este lucrarea care va rămâne în vecii vecilor, toată truda lui ca adevărat lucrător împreună cu Dumnezeu se îndreaptă aici. Pe temelia pusă, el zidește zi de zi dragoste. Dragostea adevărată să ne fie ocupația cea mai de seamă. Dacă suntem născuți din Dumnezeul dragostei, păi să zidim dragoste mereu. Pe temelia Hristos, numai dragostea rezistă veșnic și cel care zidește dragoste va primi ca răsplată tot dragoste pentru că nu există altă valoare mai mare în univers decât dragostea și Dumnezeu nu răsplătește cu valori mici pe cei ce fac lucrări valoroase. Oare înțelegem noi bine lucrul acesta? Cine zidește dragoste, zidește și adevăr, pentru că dragostea și adevărul sunt o fericită și veșnică unitate. Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și adevăr. Copiii dragostei sunt copiii adevărului. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Chiar și faptul că lucrarea rămâne este o răsplată pentru lucrător căci nu există mai mare mulțumire decât să vezi că lucrarea la care te-ai trudit aduce folos și altora și că rămâne. Frații mei, vândem la dragoste, Nicio altă lucrare nu este mai folos ca dragostea. În veșnica împărăție a dragostei nu se va lucra decât din dragoste și pentru dragoste, căci și acolo se va lucra necurmat. Am ajuns acum la versetul 15 din 1 Corinteni, capitolul 3. Bag de seamă însă că versetul 14, pe care tocmai l-am parcurs, l-am avut și cu prilejul lecțiunii precedente. A fost chiar în încheierea lecțiunii. Însă când eu mi-am notat locul unde am sfârșit de înregistrat programul precedent, am notat greșit ca și când aș fi rămas la versetul 13 urmând 14, dar am să vă spun ceva. Versetul acesta cuprinde așa o mare bogăție încât nu mi pare rău deloc că l-am pus și de data aceasta și l-am citit pentru a doua oară. Hotărât lucru, Dumnezeu a avut în vedere pe unii din ascultătorii noștri, fie din cei care ne ascultă cu regularitate, fie alții care ne ascultă pentru prima dată, care n-au putut să asculte aceste gânduri atât de minunate despre dragoste. Sunt convins așadar că greșeala pe care am făcut-o eu în notațiile mele este rezultatul călăuzirii Duhului Sfânt care a avut în vedere pe unii n-au auzit gândurile acestea și neapărat și pe mine, pentru că și eu mă bucur acum să le citesc a doua oară și să văd ce bogăție de hrană spirituală și frumusețe de-a dreptul dumnezeiască este în versetul acesta. Acum haideți să mergem în continuare la versetul 15 de la 1 Corinteni, capitolul 3, care ne spune că dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Deci, la versetul precedent, ni s-a spus că dacă lucrarea rămâne, el va primi o răsplată, iar la versetul acesta ni se spune că dacă lucrarea va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Iată deci cât de mare și bogat este Harul lui Dumnezeu. Mântuirea noastră nu atârnă de lucrarea noastră, ci numai și numai de har. Chiar dacă lucrarea noastră este potrivnică lui Dumnezeu și focul judecății lui o va nimicii, noi vom fi mântuiți. Cei drept, ca prin foc, dar vom fi mântuiți. Lucrarea lui Dumnezeu începută în noi va fi dusă la bun sfârșit. Prețul pe care l-a plătit el pentru mântuirea noastră nu va fi în zadar. Totuși, mare durere va fi pentru noi când vom vedea că toată truda noastră pe ogorul lui Dumnezeu a fost zadarnică, din pricină că n-am lucrat în armonie cu voia lui, n-am lucrat după planul și gândul lui și n-am lucrat cu materialul pe care el ne-l-a pus la îndemână. În loc de răsplată vom primi atunci mustrare și focul prin care vom trece va lăsa urme în viața noastră chiar dacă vom fi mântuiți. Reamintim că toată lucrarea creștinilor, fie mari, fie mici, care n-a adus unitate și dragoste, va fi arsă în focul judecății lui Dumnezeu. Această lucrare a fost potrivnică Duhului Lui Hristos, care tot timpul Harului a urmărit strângerea într-un singur trup a tuturor copiilor Lui Dumnezeu, cum este văzut la Ioan 15:2. și Cei care au întreținut spiritul de partidă, așa cum era în biserica din Corint, au făcut o lucrare vrăjmașă gândului Lui Dumnezeu. Lucrarea va fi nimicită dar ei vor fi mântuiți ca prin foc. Mare atenție, frații mei! putem foarte ușor să ajungem să fim mânați de gânduri foarte bune pentru grupul din care facem parte, să ne cheltuim toată energia, înțelepciunea și timpul nostru pentru propășirea grupului, în același timp însă să devenim reci, indiferenți și chiar potrivnici apropierii de alți creștini din alte grupuri. În cazul acesta, lucrarea noastră nu este din Duhul lui Hristos și ea nu va rămâne în veșnicie. Credem noi că în împărăția dragostei și unității dumnezeiești vor fi partide și lupte pentru partide? Iată deci de ce va fi nimicită lucrarea multora dintre creștini. Să știți, nu întâmplător a scris apostolul Pavel acest adevăr fraților din Corinti? Și tocmai în legătură cu starea lor de despărțire în partide când unii ziceau că sunt ai lui Pavel, unii ai lui Apollo și alții al lui Chifa. Duhul lui Dumnezeu ne avertizează solen și ne îndeamnă astăzi să ne cercetăm ca nu cumva să fim și noi în starea corintenilor și să ne pomenim în ziua judecății că toată lucrarea noastră va fi arsă. Vrem noi oare să fim mântuiți ca prin foc? Iată o întrebare foarte serioasă. Am ajuns acum la 1 Corinthen, capitolul 3, versetul 16, unde Apostolul Pavel pune o întrebare. Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Creștinul adevărat trebuie să știe precis cine este și să poată mărturisi lucrul acesta oricând și în fața oricui. Numai așa poate să-și împlinească chemarea sa pe pământ. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Sfântul Apostol Pavel caută prin această întrebare să-i trezească pe frații din Corint la realitatea Bisericii lui Hristos deoarece ei erau dezbinați în partide. Un templu nu poate fi cu adevărat templu decât atunci când pietrele care îl alcătuiesc sunt unite. Cărămiți sau pietre împrăștiate nu pot fi numite templu sau casă. Templul din Ierusalim a fost o icoană a templului duhovnicesc din noul legământ, adică a bisericii lui Hristos, locuința lui Dumnezeu pe pământ. Acest nou templu este alcătuit din toți credincioșii Domnului Iisus, indiferent că sunt răspândiți în diferitele grupări religioase. Așa după cum am mai amintit cu multe prilejuri, amintesc și astăzi și am să amintesc în continuare ori de câte ori este prilejul, prezența fizică în cadrul unei partide religioase nu este deloc Dăunătoare decât în cazul în care ții la duhul de partidă mai mult decât la adevărul lui Dumnezeu. Când știi bine că scriptura, cuvântul lui Dumnezeu spune într-un fel, dar tu ții mai mult la regula care se face în cadrul partidei aceleia, atunci ești în pericol să fii învinuit de despărțire, de dezbinare de duh de partidă. Dar, dacă în timp ce te afli ca membru al unei partide din acestea religioase, iubești totuși cu căldură pe credincioși toți și din alte grupări religioase care țin adevărul lui Dumnezeu așa cum e în scriptură, atunci stai liniștit acolo și n-ai atât te teme că participi la dezbinare. Așadar, toți copiii lui Dumnezeu, indiferent de partidele religioase în sânul cărora se află fizic, alcătuiesc trupul lui Hristos în măsura în care țin toți la adevărul lui Hristos așa cum este lăsat în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă templul cel simbolic, vorbind despre templul din Ierusalim, nu putea să existe decât prin unirea tuturor pietrelor moarte cu cât mai mult templul duhovnicesc, Biserica lui Hristos nu poate exista decât prin unirea desăvârșită a tuturor pietrelor vii care îl alcătuiesc. Frumos, limpede și adevărat scrie fericitul Augustin în privința aceasta când vorbește despre templul lui Dumnezeu, biserica, numind-o trupul lui Hristos. El spune, și cunosc trupul lui Hristos, dacă nu ne trupul lui Hristos. Să fie trupul lui Hristos dacă vor să trăiască din Duhul lui Hristos. Din Duhul lui Hristos nu trăiește decât trupul lui Hristos. O taină a Evla o semn al unității, o tulanț al dragostei. Cine vrea să trăiască are unde și ce să trăiască să se apropie, să creadă, să fie întrupat lui ca să fie viu. Dragii mei, prima condiție a templului ca să poată fi locuința lui Dumnezeu este deci unirea pietrelor din care este alcătuit. A doua condiție este curățirea lui de toate spurcăciunile. Așa cum odinioară Domnul Iisus a curățit templul din Ierusalim de vânzători, tot așa trebuie curățit și templul noului legământ, fie că este vorba de adunarea lui Dumnezeu în totalitatea ei, fie că este vorba de trupul fiecărui credincios în parte, căci fiecare credincios este socotit un templu al lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului lecțiunii C024 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ceea ce dorim din toată inima este ca fiecare dintre ascultătorii noștri să fie neapărat o piatră vie în templul, în trupul Domnului Isus Hristos, trupul său mistic. Fiecare om de pe pământ își trăiește viața lui în folosul unuia din cei doi, în folosul Dumnezeului cerului și al pământului care a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru el ca să-l facă fericit sau în folosul Dumnezeului veacului acestuia care este satan și care îl va duce cu siguranță la pierzare veșnică. Rămâne ca fiecare din noi să ne decidem cui vrem să slujim. Nu dacă vrem să slujim pentru că noi slujim, dar alegem cui vrem să slujim. Nu putem să alegem să nu slujim deloc pentru că pentru asta suntem aduși pe pământ, dar putem alege cui din cei doi slujim. La încheierea programului C024 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții dorim din toată inima, ne exprimăm dorința aceasta din toată inima ca fiecare ascultător să se facă, dacă n-a devenit până acum un slujitor al Dumnezeului Cerului și Pământului pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Învață mă să ascult cu. Stăpânul meu prea bun Chiar de ar desfica pământul Și fiolos Arba pe mântul Învață-mă să ascult cuvântul Și lui să și lui să mă Învață-mă să I'm not